Залишаю тобі крека із сотнею воїнню. Каган суворо глянув на чорного вепра. Всі вони мають бути ситі, зодягнуті. За їхню безпеку, сам розумієш, відповідаєш головою. Чорного вепра останні слова Ернака зачепили заживе. Але він промовчав і низько вклонився. Така покірність, видно, сподобалась каганові, бо він ще раз поклав руку на голову полянському князеві, виявивши цим свою прихильність до нього, і сказав. А тепер поїдемо по полю, подивимося, що накоїв твій нерозумний брат. Будеш при мені. Ернак торкнув коня і повернув до бойовища. Чорний вепр скочив у сідло, Поїхав за ним в гурті гунських вельмож, Що супроводили кагана. Позаду прилаштувався крек. Їхали поволі, Через усе поле, від лісу до лісу, Густо лежали полянські вої, Убиті, поранені. Гун не здирали з них одяг, Забирали зброю, Тих поранених, що не подавали надії на одужання, тут же добивали. Побачивши кагана, вони вклякли у шанобливому поклоні. «То де загинув твій брат?» – спитав Ернак, повернувши до чорного вепра своє кругле темне обличчя. Чорний вепр показав на невисокий горб неподалік дороги. Він Стояв там. Дивися уважно. Хочу його побачити. Чорному вепрові й самому хотілося побачити Радогаста, мертвого. Щоб заспокоїти серце, у якому ворушився черв'ячок сумніву, а раптом влучив погано, І Радогаст живий. Як він гляне йому в вічі? Каган під'їхав до купи мертвих тіл. Чорний вепр здалеку кинув бистрій погляд по обличчях мертвих і поранених і полегшено зітхнув. Ген лежить, радогаст, непорушний. Із застиглим поглядом розплющених очей. Ні, він уже не встане, його немає чого боятися. Ось він з полегкістю показав рукою. Ернак зупинився над Полянським воєводою, «Так, мертвий, мертвий», – промовив задумливо, а після паузи повернув голову до чорного вепра. «Тобі, сестринцю, пощастило більше, ніж мені. У мене було багато братів, і нам довелося поділити батьків спадок на всіх. Колись могутнє гунське плем'я тіли розпалося, роздробилося і розсіялося по землі, як туман по степу». «Ти збереш його, Кагане, – сказав Чорний Вепр, – і знову гунни стануть володарями півсвіту. А я допоможу тобі. Скільки сил моїх буде? Тільки чим? І як?» Він боявся цього суворого чужого чоловіка, що доводився йому вуйком, і намагався задобрити його улесливими словами. Ернак процідив крізь вітки, сиві вуса – Зберу, якщо допоможе Тенгрихан А допомогти мені зможеш тим, Чим допомагав Аттілі твій отець? Зерном, м'ясом, одягом, зуттям, воями. крак скаже, що треба робити. Каган торкнув коня і рушив далі Поміж купами вбитих та поранених. Чорний вепр кинув ще один швидкий погляд на мертвого Радогаста і не відчув у серці ні жалю, ні каяття. Його сповнювало почуття радості від усвідомлення того, що він князь. Аттіло на шляху до могутності переступив через труп брата, а я онук аттіли, онук, і я теж зміг. і розплющив очі, угорі над ним синіло чисте надвечірнє небо.